Ne nau pa un marelo o man milara echado o quelle leche la rosca que te debe cavallo Aá la la la la la la la la la. vai a li vai a liver a li vai a alii quelleu queria ben quendeu queria ben quelleu queria ben a li vai alii a li Bueno, con esta música, danos pe para saludar o presidente de Airiños da Nosa Galice en Santa Coloma de Cramanet. Eh, vamos a falar co señor presidente, o señor Canosa. Señor Canosa, moi boa tarde. Hola, boa tarde, Armando. Boa Como tarde. Vendo? Benvido, moitísimas gracias. Se ayerixen a Xulo coixo iba a falar el, eh? Pois moi boas tardes e benvido, moitísimas gracias por atendernos Non, hombre, non, gracias do... a vosotros por sempre pendente da noticia E estar sempre preocupados polos centros galegos ca en Cataluña eh, eh, Precisamente, eh, sí. moito máis polo, hai niños da nosa Galiza Porque, ademais de cumpir 40 anos, teñen unha festa sí. cultural e gastronómica sí. Os días 5, 6 e 7 de maio, pues... próximamente no Parque Europa de, sí. de Santa Coloma, non? Si, sí, a próxima semana temos a, a festa nosa do 40 aniversario De os días 5 6 7. Eh bueno, esperemos que sea todo un éxito e ben como como vénse armando, vén a orquesta armando. que orquesta ben. Eso eso quixara saber eu. Que, que orquesta ben. Ai, bollleiche. Florida, sí. Florida, ah. Florida van. Aíi van. Bueno, eh, felicitacións <risas> por eso, pero tamén felicitacións por un traballiño que vistesedes aí o día de o día de San Xordi coa ah, sí, lectura do do Quixote. Sí, a verdade que este é un acto que día a día vai subindo de nivel e vai vindo cada vez máis xente sí. eh, Este ano adicámolo, ainda que tiñamos os tres quijotes o en castellano, en catalán en galego, mm. este ano eh, eh, insistíamos a todo mundo que leiga en galego, é uh -huh. a verdade que foi que así máis do 90% das toas que pasaron por ali mm. deron engabido, eso é moi importante Hombre, tanto que si sí. máis de 160 persoas, teño entendido, non? Si, sí. si, sí, si, sí, sí. máis de 160 persoas pasaron por ali unhas que non fotografiarse, unhas non, pero bueno mm. antes facemos vídeo de todos que pasaban pero había moita xente que lle daba reparos aí nas redes uh -huh. igual que nas fotos entón, que facemos é eh? aqueles que queren dese fotografiar, fotografiámonos es que non pois bueno pasamos agradecémolle que que está aquí e que tras ano fa que este que este acto se todo un éxito non sí. e pensa que que este año, eh, insiste tanto que la gente lea en coquichote en, en, en galego, para no ser muy importante, que hasta, hasta el mínimo de izquierda republicana le en galego. Mira. mira <risa> pasaron que... por por, pasaron por las aulas de, de galego. En, en, en sí, Noragua, en Noragua. Noragua. No te quiero decir nada, danos a Nuria Parlón, danos a alcaldesa, que ah. no solamente leen eh, le, le en galego, sino que a veces esta recita pues en galego. Claro, a a mira. Veces, sí, sí, sí es señor. Por... Esforzo político y todo. Va, sí, señor. Fantástico. Sí, entonces, Esta Rosanuria fai no moitas veces, eh? esto non é dor. Non sei, si, si. Que pon xa ler non as letras galegas máis dunha vez, uh -huh. eh, pon xa ler algún poema galego. E non foi mal, eh? Non, non, non. Non no lo boa, bo, eh? non lo boa. Pero xa xa xa sentín máis dunha vez que eh, eh, lo galego entra lle bastante ben. 40 anos que ademais plasmadelos nunha revista, segun teño entendido. Si, sí. sí, bueno, eh, nos, cada non facemos a revista do río, Eh, pero este ano vamos a dedicar eh, toda ao que o tema de dándonos mm. os 40 aniversarios. Mm. No Traxectoria, dón. Salvo, salvo as páginas que dedicamos cada ano ao homenaxeado de, de, de Tarretas Calegas, dun Paco. Sí, neste ¿no? sí, o sea, sí, sí. caso, sí, neste caso, dun Paco este caso, del eh, Río. Sí, Paco del Río. Perdón, eh, del Río. Eh, eh, enviamos e sempre facemos unhas páginas que dedicamos da revista sempre mm. ao homenaxeado ou homenaxeada. Mm. Este ano ten as páginas dun Paco sí, sí, pero demais, mm. eh, O resto dedicamos yo todo a, a nuestro centro ¿vale? La trayectoria o centro hay niños deos Galicia sí, que, que es además. madre mía que, que Muchas ha... gracias Julio porque vos sabés colaborar también está en este en este en esta revista Ah, bueno, pues una sí, bueno, una aportación, gracias teño tenemos los que darnos por precisamente permitirnos participar con vosotros, eh, colaborar con vosotros en esa en ese 40 aniversario. Por cierto, sí. un, un aportación de nuestra Galicia, airiños de nuestra Galicia en Santa Coloma a nivel social eh máis que nutrido, non? Non só mentes un grupo extraordinario de, de, de, de gaita e, sí, e, ba, sí. e danza, danzas, senón que ademais ata facedes interpretacións teatrais. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Este <risas> eh un eh, facendo feito anos. Nós temos un grupo que chama Serra sí. que o diño nosa amiga, nosa amiga de Cote, sí. que, que máis está formado por todos os alumnos de de, de Airiños, uh -huh. eh Eh, claro, cada Cardano facemos un musical. Sí. Eh, a verdade é que eu vou dizer, a, ver, a primeira vez que se fixo que foi, o parece que o Rey León. Sí. Vou ah. coisa, eu nunca se ten tras comigo. <risos> eh? Fueron non sei como quedara, pero oye, sorprenderme moito Hombre. e quedei moi sorprendido pero moi gratamente sorprendido como non, non, vai quente... si no, non vais salir como no, non vais estar sorprendido bueno, escoita, sí. que era a primeira vez había nervios mm. a xente eh, non está acostumbrada tampouco a fazer estas cousas era mm. o primeiro acto que teníamos <risas> de pero escoita, e ademais non somente sorprenderme sino que ano sano ano subindo o nivel sí. e agora este ano tiramos a casa por ventana sí. para En, en música en directo oh. con colaboración de, de una escuela de música que aquí se llama Se Música Aula mm. es un éxito va a ser un éxito más una coral que vende voces de Barcelona también para colaborar en este acto o sea que fue oh, lo que quedará un acto muy bonito que quiero vivir en la ciudad É un homenaxe que lle facemos americano Ah, mira, quero vivir na bueno, ciudad ¿sí? Escoito cousa bueno, Tendo esa sorte de Teracote Porque é oh, oh, eh, eh, unha muller que que, que que se dedica precisamente de, sí. en, en corpo e alma Xa o vimos aí no, no liceo non sí, Que, que convertiu sí. aquí a meu compañero Armando En, en cura e todo En cura, en cura, en cura. Pero, Bendecía pero esa, el solo por un, un lado e por outro Cote es un todoterreno, todo sí. todo Cote es una persona que igual le pega baile, que le pega música, que le pega canción, sí. una persona todoterreno. No nos estamos muy muy contentos con ella, es una persona que... No, no, que no, es no, el... para estar contentos. Sí, es cuando llegué, es cuando llegué ya estaba, mm. pero traté de cuidarle mi mala porque cuido que es una mujer... Escoita, yo me hice una cosa, él ha hecho todos los trajes de, de obra de teatro, Con eso te digo todo. Pero... Os decorados, e eh, os vestidos, os decorados, axuda allí, allí a alguén. Pois coido que sí, pero pero ela é a que leva a Aí, parte sí, máis... A idea todo, fundamental, eh? está ben, está eh, ben. Sí, Cuí tan cousa. De, de dirigir o grupo, sí. tamén foi o vestuario e fai a decoración. O sea, imagina de ti. Isto eh, eh, vai a ser antes do, do, do da celebración do 40 aniversario, non? Tenho entendido sí, que é o día no... 29, non? Sí, este sábado, este sábado temolo, uh -huh. temolo a Tato Segarra ás sete da tarde, uh -huh. temos este musical un musical solidario, como todos sabéis que xa pai moitos anos, sí. fomos os primeiros sí. en, en pagar a entrada con tres alimentos non precederos que sí. pues os uh -huh. pero, pero sí, a xente o ano pasado, creo, coido que coido que xuntamos a verdade non quero mentir, quero que máis de 3.000 de 3 toneladas de, de alimentos alimentos non perecederos sí, sí. sempre, perecedero. sempre pedides que sempre que se aporten alimentos non perecederos escoito unha cousa, vamos a voltar a festa a gran festa do día 5, 6, 7 de, de Bayo antes de que voltes a isto como xa se sabe como son son, son imprevisibles, son como unha escopeta de feira dile, dile. escoita Eh, teño que decir sí. coa foro do Teatro Segarra, é uh -huh. un aforo de 530 persoas, de que 550, non quero mentir. Eh, a día de hoxe o temos, uh -huh. non hai non hai non hai, se non hai entradas. Uh -huh. Ninguna, todas uh -huh. agotadas. Bueno, a pa, eh. pa, pa prensa bueno. pode ver si sí, bueno, se se Sempre hai, hai unha fila cero. que <ríe> <ríe> no, no, no. se queres vir, se vir, sempre algún sitio por ali pero escoita, pero que sea de de lo... No, no, no. Boichea <ríe> cousa. Temos 10 Están reservadas para pa esta gente como vosotros bueno. que vides 10 rutas, no hay más. Yo digo hecho de... porque a lo Armando es eh, capaz de de hacer una escapada hasta ahí nada más que pero bueno, con todo con eso, que, pues que o día que, 29, que no día... con tiempo porque lle reservo porque si no vamos a estar jodidos. Lógico, lógico, está bien, mm -hmm. está bien. Bueno, Felicitacións por dúas cousas Unha por, por a lectura do Don Quixote E mm -hmm. outra por, por, por esa obra de teatro Que vai ser un exitazo Xa sabes que, que, que cando nos entrevistamos As persoas que entrevistamos despois Teñen moito éxito As eh, veces, eh, veces hasta teñen premios sí. que, que, que, que creo que que vosotros recibisteis un Si sí. Bueno, non sí, no somos, no somos Premio Ciudad de Santa Coloma Ves, ¿eh? no, claro. ves Si o ayuntamiento, bueno, de un oso premio este por la colaboración que facemos con con todo con toda a sociedade colomesa, mm -hmm. o ayuntamiento sea, en todos os ratos, sean sí, nós, como sabes, nós nós no realmente facemos cultura galega que é o noso, é o noso forte, pero claro. realmente o que no facemos, facemos baile, facemos mm -hmm. eh, música, baile, cancións, todo, senón que tamén eh, programamos a gastronomía nosa, mm -hmm. eh, dedicamos, senón que tamén vamos trabajamos por a nosa por a nosa xente, por os nosos veciños e veciñas sí, que eh... moitos momentos están pasando necesidades moi moi jodidas. Sí, eh? sí, tanto. Entón nestes momentos o Centro Xente Galicia ponse a disposición deles como? Pois, pues, pois pues mira, pois pues, recauldando máis de 600 mantas na época de invierno que é mantas que entregamos a xente. Mm, vale, vale. Agora co tema da comida, logo mm. cando o ayuntamiento nos requiere en cualquier punto listamos, sí, na que nós cheamos, e máis cousas que facemos e non chamamos publicidade que facemos a título personal moita xente que for na uh -huh. parte do noso centro. Moito, bueno, a, vamos agora a por faena. O, a xente que queira a chegarse precisamente ao Parque Europa, van a disfrutar de gastronomía galega de primeira calidade, pero tamén de música e tamén de algúnas actividades máis, non? Sí, mira, eu te explico. Eu eh, esos días, o 5, 6, 7... Vou xe de memoria porque non teño unha chuletilla, pero, bueno, se a, se a cabeza me, me respeta, <risas> vamos a hacer o mellor posible. Mira, o día o viernes, o venres, temos aquí o que é un pica-pica de recepción a todas aquelas uh -huh. persoas, entidades, industrias e comerciantes da cidade, uh -huh. que durante estes anos colaboraron connosco para que o centro pudera, pois, pues, eh, ter un pouco máis de de holgura, non é un tema económico, non? A poder decir, bueno, pois temos cousas que cubrir, esta xente nos aporta un diñeiro que nos aporta, pois género nos aporta a súa ayuda de, uh -huh. de unha forma para que nos podamos tirar adiante moitas ideas que temos, vale? Non somente, non somente o tema das festas, sino claro. noutras actas que facemos ao longo do ano, non? Uh -huh. Entón esta xente, unha forma de reconhecerse é facerlle un acto para eles solos onde teremos ali ali eh bueno eh recibírmolos eh, bueno, de casaía demos eh daremos eh, daremos, eh, daremos eh, papel de alio, pica pica e ademais, eh, o noso cariño, o noso amor é eh, sí, eh, todo o que teñen que ter esta xente que sí, colabora sí, co sí, centros, muy con bien, centros culturais, non? Pero logo ese mismo día temos o okay, mm. que é unha foliada, unha foliada de festa que fais aí, aí tamén a veces que empezan e eh, bueno, tamén van, van a facer todo que son a xente a xunar, a nosa xuventude. Esto é por lo que respeito ao Bernes, pero, pero, bueno, ten en conta que, mentas que o Bernes está facéndose isto, está funcionando o bar, mm -hmm. eh, dando produtos de degustación e venta de produtos galegos, e, ademais, temos unha tenda donde poden tamén marcar isto e leválo para as súas casas. Ah, eh, pasando, ademais, es. por, por, por unhos... Un, un, o que son as atraciós de feira para mm -hmm. pa as xentes xoven, para os nenos. Pero, hai que destacar tamén que, coito, que somos o primer centro que facemos, eh, facemos eh, durante dúas horas ao longo do día creo que son dúas horas non se son dúas ou tres horas eh, non o teño claro porque tiñamos que acabar de pechar isto co, coa señora de de de de, de mm -hmm. eh, as atraciós as atraciós non teñen música sí. e non teñen música e ni fan ruido porque? porque hai unha serie de nenos e nenas que teñen unha serie de problemas sí. eh, entón e condicionantes entón para sí, facéis unha especie de homenaje para que esta xente poda vir con nos mm -hmm. e poda disfrutar de nosa festa durante dúas horas dúas ou tres horas o, o que a festa vai permanecer sin sonido eh, e van funcionar as tracciones. As actividades para que estos nenos puedan acercarse e disfrutar como os outros nenos de todo isto, porque todos tenemos os mismos dereitos. Mm -hmm. gustame ese detalle. Heiriños da nosa Galicia celebra o seu 40 aniversario con muitísimo eh, festín. A verdade que é despois mm, me parece que quedenos no? o día sí. seguinte, o último, non o día 7. No, no, queda no sábado, o sábado un día especial. Ah, uh -huh. dico, vale. dico sí, este ano vamos a facer vamos facer un pasacalles, pero un pasarruas, va a facer un pasarruas diferente, é eh? decir, vamos van, van vir tres centros, un dos tres, claro, uh -huh. outro será Toxos e o seguinte será Emoyet. Eh, Uh -huh. Vale? Eh, entón estos tres centros un vai baixar pola Rambla, uh -huh. outro vai baixar de Iglesia e o noso salón uh -huh. eh, eh, do centro. Entodos concluyen, todos concluyen eh no ayuntamiento, non? Uh -huh. Alí estarán todos eh, eh, bueno, eh, a partir de aí xúntase todo, se van tocando xuntos, vale? Hacia, hacia o Parque Europa Donde facemos a festa, chegamos alí e alí somos recibidos, pois pues, pola xente que se encontra en esos momentos no uh -huh. parque e ademais a continuación para todos vamos a levantar un castel de... Dos castel, castellets. Dos castel, sí, sí. castellets de Santa Coloma uh -huh. a, a base de Graia Gaita. música ¿vale? uh -huh. de Graia Gaita. Como cada eh, ano. Un, sí, como cada ano, pero este ano máis forte, porque todos os grupos que van a confluir isto van a tocar eh, junto coas Graias, van a tocar eh, desde, desde arriba os sanxenetas van desplegar as banderas de Cataluña as bandiras de Galicia. Ardua, sí, sí, sí, señor. Uh -huh, uh -huh. un gato que por facéndose antes de todas estas cosas que están pasando, si no esto ya faíamos fa 15 anos, seguramente. Uh -huh, sí, uh -huh. señor. Vale. Y luego a continuación que cais por allí, a luego temos a nosa, a nos a nosa comida inmandada de imandade, que por cierto estáis invitados, e eh, uh -huh. se si vades vir o que tedes que é eh, a, avisar, a Carlos, que, Carlos vamos a ir. Uh -huh. eh, esas que so desde enrocidos, antes no en un prueba, esa vos a casa e Muitas grazas, Canosa. Contaremos, pues, con máis de casi unhas 200 persoas, porque non podemos tampouco facer moito máis, Hombre. de xente que que máis de máis de, de 90% de xente que ven as tasas estaven pagando. No? Por tanto, é eh, coido que de respetar todo isto, non? Claro. Esta unha comida é unha carpa, como vos conocedes, sí. donde, paixo esta carpa, é unha carpa donde, donde rige o que o tema de o respeto E, e Santa Coloma e o que, o que todo, vale? aquí estamos todos por a nosa labor, por a nosa ciudad e, ciudad e baixo esta carta conviven todos os partidos políticos neste caso uh -huh. que formaron parte do gobierno do ano pasado no ayuntamiento no Concello de Santa Coloma de Gramaleta e, vale? pues, e... xa por a tarde temos o que son eh, a Rubí e logo temos tamén a, a Mollet uh -huh. Trampan, que aquí, e, bueno, e aí estaremos pois pues, Pues facendo todo o que... Ah, non, perdón, Rubi molle non, Rubi e eh, Agarimos de Badalón. Agarimos, sí. sí, agarimos sí, sí. Badalón. Vale. Bien, vale. E logo, para acabar, estaremos con esta orquesta que Armando Gnace... Como hai chame un orquesta, Armando? <risa> Armando, como hai chame <risa> orquesta? Que dixe yo antes, pero non... Non <risa> me... <risa> Floridaban. <risa> non eh? escribo. Floridaban. Floridaban. Floridaban. Voxe Bank. preguntar outra vez, Armando, eh? Voxe sí. preguntar. Entón... <risa> A orquesta Furiadbank que está composta, me parece que son 14 músicos entre cantantes e músicos, eh bueno, virán aquí a, a facer as delicias de da de xente que nos vai acompañar, eh bueno, a bailar, eh a comer, no, no nos aceste as tradicións, todo isto que facer o que o que pasar un día un día entrañable, un día entre familia, e pensade que Eh, a nosa festa, hasta faimos anos estaba considerada como despois da de festa maior o ato uh -huh. máis importante da festa que había esto estaba considerado non sei agora como está, porque faimos que non pregunto uh -huh. pero si sí que é verdad que estaba considerado como tal vale? logo xa pasamos ao que é o tema de, o tema do domingo o tema do domingo, pois pola mañá temos aquí a presenza dunhos coches que son, pois, que tiñen casi cento e pico anos centro, sí, eh, que son de do socio, socio do centro que vai nos sacar pa que para que a xente poda verlos, vai nos mandar un recorrido por la ciudad, e logo estarán aquí pues, para que a xente poda, poder disfrutar de eles vendo, eh, bueno, preguntando e eh, fazendo preguntas desto. De e ademais, pois, pues, bueno, temos logo actuación de Cobraserpe, das pandearicidas de Cobraserpe, uh -huh. uh -huh. que estarán connosco tamén, facción das deliciosas de toda a xente que estamos aquí. E logo, a final, logo temos unha comida, que chamamos a comida de... de das familias uh -huh. e dos amigos. É unha comida donde solamente estamos amigos e familia, nun kein aí además, es que estamos aí pois pues, disfrutamos, reírmonos uh -huh. eh, cantamos e eh, eh. facemos facemos É <risas> ¿no? hombre, por iso é a festa. Dis, a festa. E logo pues, a tarde xa unha un acto, é un acto donde todos en este vamos a facer unha actuación de niños da Galicia con un grupo de baile E, e, música Composto por xente que ao longo destes 40 anos Foron parte do noso centro uh -huh. Xente que con unha edade determinada Volvimos, xuntamos a todos eh, eh, Para pa facer De este acto algo importante Entón, eh, nos acompañarán Moitos alumnos e alunas que ao longo destes anos Formaron parte de, da escola do noso do centro uh -huh. Por lo tanto, xente que nos dóla Vamos facer un acto pues, que estará Bastante bonito, e ademais haberá un acto Mayores, mayores, uh -huh. eh, son os maiores gaiteiros maiores, que foi un Godios, o Sustin, uh -huh. Francisco, uh -huh. en fin, unha serie deles que sí, que sí. un grupo moi pequeno que tocarán tamén no, no, no intermedio, eh, para pa, bueno, pois pues, para para deixar constancia de que non solamente a xuventude é que a que traballa nos centros, sino que hai a xente tamén de certa edad de que son jóvenes, jóvenes, jóvenes con jóvenes de boa experiencia. Edad, con experiencia determinada. Eh, que tamén van a facer tamén coido que estarán ao nivel, van a dar altura, e van a dar a talla. Sí, moi ben, moi ben. Pois pues vulben eh, cono, logo que anda cabe estarmando, actuará Corke a actuar Armando. Eh, Flo, eh, Florida van. Moi ben, Armando, <risa> si tes premio, ata <risa> <cando> te <eche. risa> que convidalo a, a probar un un viño, un viñazo que hai aí que, <risa> bueno. que temos que temos representatividade de que unha medalla de ouro, sí. Quinta das Tapias parcio, 22, parcio, ¿no? de 22, non? Que a nuestro amigo Aníbal ves, ¿Eh? a Aníbal también nos entrevistamos premio, pues medalla sí, duro. sí, si cambios es... de Mariñán cambios de Mariñán, un buen pido unas buenas madrigas, eh, claro, bueno, claro. esto Esto é unha maravilla O Aníbal ora comprou un máis terreno sí. e Plantou máis vides É sí, sí, un sí. crack que está todo o día traballando Bueno, e... onde que do no e... traballa pues Xa ves, xa ves canosa. Nos entrevistamos, a persona que entrevistamos Despois ten es... un premio seguro que valo porque ti Vas seguro. invitados con este viño Os da orquesta bueno. En Florida van <ríe> Subes o escena no no Logo acabar a, o tema de de da orquesta. Sí. Temos como cada ano temos una, una, invitamos a xente a unha queimada, facemos oh. que desde moitos anos, é unha queimada que facemos xa nosos veciños mm. e amigos gratuitamente, claro, por hasta que sacaba. Si sí, si, sí, faina, faina pepe, faina pepe teixeiro, e cada ano invitamos a alguén e lle a que le, lea o consello da queimada. Sí, Perfecto. Sí. Bueno, Que, pois moi ben, Canosa Que che desexamos moitísima sorte, moitísimos éxitos eso. E que, bueno, pois pues, Poidamos celebrarlo moitos anos máis Exactamente Home, eso, eso é moi importante que Porque sabes que pasa Moita xente, moita xente A estas alturas de, do partido Como se di sí. no, xa, Non pensaba nin, nin creía nin que apostaba porque a Iriño da nosa iglesia tuvera máis vida eh, máis que a vida que continuara ¿no? sí, sí, sí. pois pues, en contra de todas estas apuestas en, todo esto, en contra de toda esta xente uh -huh. que durante moito tempo non estuvo embargando a vida con que non podíamos, como sí. que non chegaríamos como bueno, xa cumplimos 40 anos, non sei se cumpliremos uh -huh. 50 pero 40 xa os cumplimos eh, hombre, eh, ¿tanto? Esto, esto era a base do traballo de moita xente de moitas homens e mulleres que do, ao longo destes de 40 anos deixaron horas das suas familias uh -huh. horas de dos traballos horas horas de, de, de diversión para dedicárlle para dedicárlle ao noso centro a noso centro a iñiños, porque iñiños é un centro diferente, a iñiños non un centro convencional, a iñiños é É unha familia claro, Con sí, sí, sí. co pai, con a nai, con os primos jo, E con toda esta xente Xose, xose, volvoxe a interrumpir Que quero que, que quede claro Que ademais con nosos ointes saiban Tamén convocaste un premio Un concurso de fotografía eh, que Miña Terra Galega E entón sí. coincidindo con este 40 aniversario Me parece que vais a facer exposición Desas fotografías, verdad? Si, sí, coincidindo con esto Temos unha carpa dedicada des. A todas as fotografías que se presentaron Vánse a dar visualización ali lei unha carpa que ten falta al fin Perdona que se me ha pasado Bueno, por eso te interrumpín Que quero Que todos os nosos ointes saiban De todo ese traballo que estáis a facer que É un equipazo, ti diríxelo Pero tens un equipazo aí Tens unha sorte grandísima máis teño un fichaje Últimamente un fichaje que estou moi contento con el que o noso vídeo o Siempre oh, estivo, siempre estivo, siempre estivo O vídeo, sí, sí. vídeo, vídeo recuperei bastante ben pa o tema do traballo. Muy eh, bien, si, eh, si, si. porque porque tengo esos problemas personales una bueno. vez, que que sempre que lle pido algo, fina, a revista toda este ano descarguen en el, o sea, <risas> que ano, en el, sí, de... el, foi o que fixeu o maior todo o traballo da revista. Distribuir responsabilidade a verdade é que eu que volvo a repetir que nora boa e felicitações para ti porque eh. dirixes, coordinas todo eso, pero eh, distribuir responsabilidades e é ser resultado eh, precisamente todo eso que ese, eso que se sí, amosan na mira, na coreografía feina María Jesús. Por eso a, a, a foliada feina Eh, Lúa eh, Jairo e Esther coordinan outros temas O, claro, tema, claro, na, sí, o sí. tema do sonido O tema do sonido nas atracción é unha cousa de Esther eh, Jairo, pois, leva e coordina O tema todo de que son as relaxas públicas Caxente pues, En fin, non pues, van apuntando que pode E eh, eh, Carlos Río, que vou dicirme a Carlos sí, Río sí, sí, de, sí. Non podo pues, máis que decir oas palabras pues, Porque eso, o coordinan todo E ainda encima me, me dirixen Em obriga que a traballar isto, que me me fode de todo. <risa> bueno, pois está está está moita lo les estás que bueno que claro. que traballa moito o mismo Dani Somos, somos todos unha familia claro. eh, somos, Estamos ben engranados eh, bueno, eh, por, por eso estamos. por eso eu eh. Felicito te a ti, nome de todos Pero hai unha aperta e un abrazo moi grande de nosa parte que o merecedes Que é eh. un, un, un saludo De parabéns para todo ese equipo Que ti coordinas Agradece moitísimo que, que perdas este minutos Falando xa nosos ointes De, de sí. ese grande aniversario que está De ser sí. facer 40 anos eh, Que os días 5, 6, 6 7, polo menos Que vayan a, a vervos Si é que non queren mercar um, productos galegos que non o merquen, pero, que, pero que, menos que pasen que disfruten ir. con ese grande evento que estás a celebrar. Gente, que non creo que é o que foi ao centro este ano, eh? Moi ben, moi ben. Eu quero dicir, Jacanosa, que disfruten a son da orquesta Eh, Florida, Florida, Florida, Florida Bank non vale non vale estar lendo o nombre Florida Bank. Sí, Florida Bank Florida Bank Bueno, unha aperta Disfrutad grande Oxe, Xulio e Armando os podes quenxer Oxe no, os no. falar, eh sí, Estabas estaba máis lúcido que outras veces, eh Sí, hoxe sí, hoxe sí. <risa> Pero en algo estou, non no estou lucido de todo Pero outro día es que me coixi comendo sí. E tinha que acabar rápido para acabar de comer Deixei <risa> sí. a ver, comida medias. Ahora, a medias Agora hoxe estou un pouco máis tranquilo que <risa> nora boa outra vez Felicitacións eh, A ver se si, si nun momento determinado Do no cinco, seis ou sete somos capaces de chegarnos aí E saudarte esta personalmente Moitísimas grazas de Compartir con nosotros estos momentos tan, tan bonitos, tan agradables Que dedicamos ya a todos os galegos E a toda mm a todos nos veciños de Santa Coloma de Gran Manente. Moita sorte. Vamos a, a des despedilo con música, non? Oh. Sí, unha canción de que me vais apuñar canción, a ver. Ai... Tiña... Non tiñamos a Xavier Díaz, si... si ah, bueno, moi si ben, moi ben, moi ben. Sí, sí, parece moi perfecto. Vale, ou oh, cualquera dos que o noso técnico que ten que preparada, que ten, ten unha bon, boa biblioteca. <risa> Veña. Bueno. Moitísimas grazas. Gracias a vosotros por preocuparos los dos centros que estamos en Cataluña, que siempre nos da caida en nuestros programas. Muchas gracias. Bien, gracias a luego. ti, Carosa. ay ay casaño. Qué mal tempes Quiero ir a Saltar en orde de petola buscou-leña para alumnes, o lunes ou a topo garabundo a dualbo xantar no era da la cazola la cazola la cazola ay, ay, xavier ay, ay, xavier que triste ser pobre en xoder ay, ay, xavier ay, ay, xavier que triste ser. Pobre sobe Dei veias vacas Dei vei vei amarela Un pagalo tenso E perdido o autobús Lobos unha aceitura E con tei canela Na candela Na canela Ai ai marcial Ai ai marcial Ai da aldea esta moi má un torrara auga e moi lleve no lameiro un porro que a vaca Oscar e se botaron cigarro duno tendeo o chisqueiro o chisqueiro o chisqueiro